Flor Grijalba, irurogeita amazazpi urteko irundarrari babesa emateko helburuarekin, hogei pertsona inguru agertu dira irungo epaitegia entzinean. Orotaran, bi epaiketa izan ditu Florrek eta bere egoera honakoa da. Bera dizkide batek negozio bat jarri nahi zuen martxan eta banketxeari berrogei mila euro eskatu nahi zizkion. Bankuak ordea berme emale bat edo abalista bat eskatzen zuen horretarako presta agertu zen flor. Hala berroge mila euroak bi urteko epean itzultzeko konpromisoa izenpetu zuten. Banketxearekin noski. Gaur egunbera dizskidaren negozioak porrot egin du eta oraindik hogeita hahau mila euro zor dizkiote bankuari. Bere egoera pertsonala medio lokal horretan bizi da flor. noski, bertan etxe bizitza egiteko baimena mantzioten eta dena legalki egin du baina hogeita hamau mila euroak ezin itzuli dabil. Hala, uztailaren hogeita bederattzian epaiketa bat izan zuen irunen, estop kaleratzeak plataformaren laguntzarekin. Helburua ordenketa modua berrikustea zelarik. oraindik ez dute epaiketa horren emaititzaukan. Horrez gain, kaisabank banketxeak bere txaren enkanteak gelditu zuen presio mediatikoa zela medio eta gaur egun ez du amore eman. Bestalde, azken epaiketa honetan ez ordaintzeagatik ordaindu behar dituen interesak berrikustea zen helburua. Izan ere, ordaindu gabeko kopuruari, hilabetero ordaindu gabeko kopuruari, euneko hogeia eraintzi behar zaio eta noski geiketa hau hilabeteko. Izaten da, hots anitzetan, astapen batean bankuan eskaturiko kopurua izugarri hemen datzen da interesa saltuengatik. Esto galeratzeak plataformako abokatuak azaltzen digu egoera. Pues a ver el del 29 de julio E, Estara punto de salir, pues dentro de un meso. Así Uztailaren hogeita bederatzikoa ateratzea regonen da, emendik hilabete barruiak inen dugu. Normas, seguimos negoziando con Kaisa, seguimos tratando de llegar un dene, negoziatzen jarraitzen dugu akordio batera iristeko asmoz. Eskipanzia eskabia, era la nulidad de la clausula de demora. Esan dispuestos a bajarla al 12%. Eta interes tasengatik borrokatzen dugu, eguneko hogeian aurkitzen baita flor eta beraiek prestauden apaltzeko, baina oraindik ere da haiek eskatzen zutena. Hora este... ingo honetan, epaile e, aski atsegina egokitu zeigu. Ni pati, ni Eta beraiek e, prest ez zeuden ere jeisteko, baina guk argi utzi diogu, ez genuela tasarik honartzen, ez euneko hogei, ez euneko amabirik, euneko 0 alegia. Gando salgan tanto el del 29 de julio como este... Pues, primers Guztailen e, hogeita bederatsiko eta gaurko epaia ateratzen denean e, albezain komunikatuko dizuegu si, e, Flor e, hizo un konrato de préstamo para poner una pelukeiagoera un berriz e, gogoratzeko florrek e, mailegu bat eskatu zuen adiskide bat laguntzeko hilpaindegi bate jartzeko eta berrogei mila euro eskatu zituzten eta izenpetu zuten berrogei mila euroiek bi urtetan itzuli beharko zituztela. Lakaiza behila dakiien estazenora, baina E, banketxeak, bankeziak kaixabankek e, ikusi zuen 70 7 urte dituela florrek eta hori onartezina da. Empezó a ir mal el negocio y flor lo Delako illa paindegi hori gaizki joaten hasizen eta florrek erabaki zen lokala baliatzea etxe bizitza bat egiteko eta bera bertan bizitzeko. A partir de ahí, pues no pudo pagar las cuotas kabia. Eh, no eta bere, pagar, e erra, etxe bizitza arruntada dena dela, ba, ezin izan dio hilabeteroko cuotari aurre egin eta honek eraman gaitu ona. Un ejecutivo, en el que esto de desahucios intervino para parar la subasta que afortunadamente se paró Mugoratu en kante bat egon nahi eta estope kaleratzak plataformaren laguntzarekin eta edabideetan lorturiko oi bertan berak gelditu zen lehenen kante hori Baina Kaisabanki geien asola izan ziona medioetako oi hartzuna izan zen eta ez flor eta bere bezalako egoeran orkitzen direnen kasua El punto más de discrepancia a los intereses de demora. Por eso al final hemos tenido que venir al juzgado. Verás, Guk, interés hoy en contra de Yoko Duhu. Seguimos trabajando para ir a un acuerdo en general y también si, si llegamos a un acuerdo satisfactorio pues también nos lo comunicaremos.